Vet du. Nej och, han fick ju så, och med att ja, Det gjorde han ju säkert 10 målåret innan Och fick en rejäl jävla löneökning på det Fullt rimligt för all del Alltså det går inte att komma ifrån det Om man är ett mittellag som Älvsborg liksom, Stänker en 10 mål i Allsvenskan Så det går inte att komma ifrån det Det är bra Men sen <skratt> de kräver ännu mer sen, alltså, alltså Hasseberg skulle kunna vara den största Som spelat i Älvsborg <skratt> Du är så arg nu Kommer du kunna gå och lägga efter det här? Du, du har kokat upp nu. Nej, det är ingen fara. Det, det här har jag funderat på i 18 år. <skratt> <skratt> Stark uttryck för all del. Och det, ja. det, det, det finns säkert en fin människa bakom Hasseberg, Den, det betvivlar jag inte. inte. Det, det var ju fint att hon avsluta i jävla. Sen är det ju lite kul som liksom man begär det här, ja men det fick han här feta lönekvärt i, i häcken. Sen gjorde han typ fyra mål i Allsvenskan 2006 var av minst två var mot Elfsborg. Ja, det är också dog han ut lite Gick till Gävle, det är klart han gjorde ett mål I Allsvar, så det är med mot Elfsborg. Ja, alltså, ren, det mål, re, alltså Rent sportsligt Så sålde vi honom vid rätt tidpunkt Det är tyckte... klart det var kul när vi gjorde det här 2006-avsnittet. Då har det Stefan Andreas som lyssnat på det och typ skrivit till dig. <laughs> Glenn, kommer du ihåg det? Den här jävla... inte, Olle sa att... Olle, <laughs> sa, att, Stefan, Olle sa att Hasse Berggren gick för 3 miljoner. Vad är det för jävla snack? <laughs> Nej, det var ju att du sa att han, han vantriver så mycket Borås. Och Aha. Stefan bara, jag pratade med Hasse så sent som i veckan. Han vantriver just aldrig i Borås. Vad är det han har fått det ifrån? Ja, är det något bevis på det? <laughs> Nej, och, och det kan jag ha fel i det jag säger nu med, Men det var min känsla när jag var 17 år allt det, här, Jag tog det här från utmanare Och skriver någon här Henrik i Sten Att eh, Hasse Bergrens fru Inte trivdes i Borås Så de tog in den här Attle, den här norska idrottspsykologen eh, Tog de in typ Bara för att rädda upp det Och då funkar det efter det Men sen ville ändå Hasse gå vidare Så ja, jag vet inte Fanns, fanns en rimlighet Med en ung talangfull Joakim Sjöhag i truppen Och att man värbar hem Mattias Svensson På det stora hela också. Innan vi sparkar igång den här podden och all kritik vi har att komma med mot den här totalt intensivade matchen och Storstadsmedia och Hammarby och Borås tidning och sådär så vill jag bara säga att i dagarna kommer Gulliganerna och Älvsborg släppa en ganska härlig nyhet om en eventuell vit tillsammansresa. lyckas de? Det, det är ju en, alltid en av årets höjdpunkter när det blir en vit tillsammansresa. Det är ju den borta matchen jag vet att de flesta liksom så här. Den ska man åka på. Så För... det är, ja. Förra året var vi i Vännamo på den. Men såg vi det, Kim? Ja, Uno Svensson säger du. Ja, vi såg Uno Svensson där. Men, men jag, jag, jag, jag minns bara att vi såg Niklas Strömstedt förra året. Och det var inte den matchen. De kan placeras lite i samma fack, tänker jag dessutom. Ja, ja, absolut. Det kan de göra. Det var någon match och Gustafsson var in och, och, och tog i hand det fanns såg vi Niklas Strömstedt. Aj, vi, vi vi mötte Djurgården eller Bayern för att han tyckte att vi skulle vinna hade han sagt. Ja, ja, ja just det. Det var på väg upp till Stockholm på ett matstopp Då träffade min Niklas Strömstedt. Mm. Så var det nog. Men vi, alltså, han är ju lyck lik sånt på mångsättvis. vis. skulle ja, det är han. kanske men, men ja, skit. Mer på förra, och... förra vi tillsammans så såg vi Uno Sämningson i Värnamo. Han uppträdde inte eller så, utan han bara gick där på gatan. Och det var en jävla trevlig resa till Värnamo och nu kommer vi göra en ny jävla trevlig resa tillsammans. Hå håll man... utkik eller vad säger man? Håll utkik, eh, uppdatera ert eh, sociala medieflöde för fler nyheter i, i dagarna här från Ellsberg och Leon. Så, så blir det skitbra. Det är speciella omständigheter här idag i podden för vi har, vi har spelat eh, match och... Eh, det kanske hörs vem, men en, en av tre medlemmar är ganska sugen på att gå ut på krogen. Är det inte jag? Mm. Den som har semester. Ja, ja, ja, jag ska inte nämna, men vi, vi ska ha fokus här ändå. Det ska vi ha. Jag, jag är ändå. Jag är ändå glad att du tänker på lyssnarna, att du springer hem för att spela in podd, för att sen springer ut på krogen. Det, det ska du hålla. Jo, men det, det är ganska bra att veta för lyssnarna också, om det plötsligt blir tyst här <laughs> bara Kim och Glenn Om bara Kim och Glenn fortsätter prata här nu, så, då vet ni varför. Då blir det ju 35 minuter, Johan Larsson också, så jag är glad att vi är kvar. Ah, mm. En bra dag för dig i sig. Ja, brasseriet står där det står och jag har... Vi har haft en ganska härlig idag Glenn. Vi, vi började klockan ett på stan, du och jag och lite vänner. Ja, vi, vi körde en sån här lus. Har ni hört det någon gång? Lunch utan slut. Det är blå, ja. Farar här, <laughs> jag Ja, vi körde en lunch utan slut. Det gjorde vi. Vi var runt på lite ställen och sen ställde vi oss i kön till Älvsborgslektaren 17.00. Vi gick in och då hade vi, nummer 8.se, gjort en spellista till dagen. Det, det jag kände, Kim var ju lite sen till matchen, men vi brände ju av alla Kims låtar innan Kim hade tänkt på att ta sig till arenan Det var mycket Winnebäck och det var tn och sånt innan du ens men var det, där. Bara, det var bara en Winnebäck-låt, alla som känner mig tror att det bara är Winnebäck-låtar, men det, det, jag, jag valde bara en för jag bara ja, resterande låtar var ju gubbrock, för att jag och Olle är ju i en gubbrocksperiod nu Ja, precis, det Och sen fick vi se Songs of Bo på scen. Tillsammans med vår vän gulli och Arvid Hill. Och de var skitbra. Alltså, jag tror det är svårt att få en större, större artist att spela på Älvsbrorsläkterna och Gullatorgens sång som borde. Vil vilken musiker. Arvid Hill är också en bra musiker, men sång som borde, vilken musiker. Jo, men det märktes. Alltså all respekt mot dem som tidigare spelade på Gullatoriet, Men man märkte att sång som borde att, ja. Man köper ändå att han, att han har lite att välja på när han ska göra sina spelningar, det gör man. Ja. Match. Och det här tog det roliga slutet att höra på Helvetet vilken dåge <tåkig> match. <laughs> ja, det, det, det, här, man brukar alltid förr om åren som alltid pratar om den här jävle borta att det ska vara den tråkigaste matchen någonsin. Om man ska summera den här matchen så är det ju nästan lite så. Jag vet att vi vinner med 2-0 och allt sånt här, men det, det, det är ju inte en rolig tillställning. Så är det ju inte. Nej. Jag var ju taggad mer på förfesten och då efterfesten som, efterfesten som pågår i allra högsta grad här just nu. Kim, vad kände du kring matchen? Nej, men jag alltså, jag tycker ändå första halvdelik är helt okej. Okay. Sen sen andra, andra halvlek får ju liksom bara... Ja, det var vad det var. Jag, jag måste säga att jag känner att vi har sån kontroll på matchen. Men det beror mer på att vi gör 1-0-målet och Hammarby är så fru fruktansvärt uddlösa. Alltså det är, det är som att de inte vill göra mål. Så vi ska vara glada att vi får det första målet. Men de är ju inte bra framåt. Det är det jag med. Ja, nej. Alltså... Jag hade tänkt att ha lite ingången här idag, att det här med att Hammarby ses som att ja, det är en stor klubb och så vidare, det står så mycket media om dem och grejer. Vad, vad är det frågan om? För, alltså, vi hade ju haft jobb, vi, vi det jobbigare mot utsikten om vi hade mött dem. Med alldeles väg mot utsikten, de är ett bra lag, men är inte ja, med och, mig. Och, och det är ju där jag fastnar, för jag öppnade Aftonbladet nu och fotbollskanalen. Då först... Fotbollskanalen, en text av Andreas Sundberg Om allting som är dåligt med Bayern Och sen så öppnar man Aftonbladet Du har Disko Kristoffersson Allting som är dåligt med Bayern Men laget som då Alltså ligger direkt efter Malmö med supermånga poäng Inspelade och precis vunnit en match På Bayern, det nämner man typ inte ens men, men det, är det är väl typisk, typisk äh, kvällstidningsjournalistik äh, överhuvudtaget att liksom fokusera på storstadslagen äh, egentligen? Jo, alltså det, vi, vi, vi, vi har sett det många gånger innan tycker jag. Det är mer fokus på att liksom, ja, Blåvitt förlorar mot Älvsborg. Jo, men, att, att inte att Älvsborg slår Blåvitt eller att Älvsborg slår Men Men, men, men vi typ med AIK så var det fokus på brännan och allt det där. Alltså det fanns någon liksom... Ett narrativ kring den matchen som andra annorlunda Här är liksom, ja Bayern som är ett historiskt mittellag I allsvenskan De kommer förbli ett mittenlag, så är det med det Och ändå ska man skriva om det som att De vore något slags historiskt topplag ja, Jag håller med, jag tycker det är pisstråkigt Och samtidigt tycker jag också så här Att fan, vi hade ju kunnat Köra över dem med 4-5-0 Om vi bara hade velat Det känns som vi gick ut och gick på halvfart Typ från start, är det inte så? Ja, jag, jag tycker också det och Om vi tar det måste också, Jag måste säga att det speglar av sig på läktarinsatser Fan vad bittra vi är Vi är ofta bittra men men, <laughs> så här, Vi har vunnit med 2-0 och vi tar det Men läktarinsatsen idag Jag skulle säga att den sticker ut som den sämsta i år på Borås Arena Han, Fan vad dåliga vi var ja, Förutsättningarna är ju perfekta Det var sånt jävla tag, Men vi, vi, vi, vi liksom, liksom får inte igång ramser eller någonting Alltså allting var lite så här. Ja, vi vinner. Men, vi går vidare. Ja. Vi tar nästa match. Liksom. Men det, det är klart det är svårt att hitta en balans. Är en del började ladda upp ett, jag då. Ja, ursäkta, ursäkta, ursäkta så jävla mycket då. Det är väl lika bra att jag lämnar ja, det på. Jag, jag, hade, jag, jag, hade, jag hade jättegärna varit med klockan ett. Det vill jag bara påpeka. Ja, du är hundpappa Tim. Eh, men jag, jag typ. tänker, kan väl liksom inte någon som hittar... Liksom... Jag behöver få lite guldvibbar igen bara av det här. Ja, men, vi gör ju ingen topp. Supermatch, men vi städar av Bayern med 2-0 i alla fall Kommer inte det här att vara positiv nu, Kini? Ja, men jag vill ju ändå vara där ja. Alltså, vi är ju ett jävla måltjuv Mål av Svein och Johan Larsson som, som någon sorts lagpappa Punkterar matcherna, så alltså jag tycker ändå att Fan, var det, det lukta guld Jo, jag är, jag är med på... jättepositiv på det, här, på det sättet. Det är en skitmatch men det spelar inte så stor roll. Alltså, vi stämmer är... av det på precis det sättet som ett topplag ska jag göra. Mm. Ja, Jag håller med dig. Alltså, Klyscha säger jag då. Ja, ja. ja jag, jag, jag talar klyschen överhuvudtaget här för all del. Men... Jo, det gör det. Men, men alltså, alltså, äh, när, du. Vet, ni vet när man vinner SM-guld och man spelar 30 matcher under en hel säsong. Att det kommer en sån här match, det är ju inte jättekonstigt det <laughs> När man det bara, ja vi städar av dem, vi städar av dem Men vi var fan och dåliga vi var <laughs> Nej, fast vi hade, vi hade underligt såhär, åtta raka segrar Och en oavgjord innan detta på något vis liksom. men, det. Men, men det är just den här krocken Att jag vet inte, att vi kanske är vilse där vi är Att vi har nästan upp mot 12 000 åskådare på Borås Arena Men det känns som att det var den här liksom, andra omgången i svenska kuppen Om ni förstår vad jag menar Mm att det är det som gör att man blir lite konstig i det här att man kanske säger svävar iväg för mycket man måste inse att vi fan, vi är dödliga också och det gör man inte här. Nej, typiskt upplog tänkte jag då. Ja, men det är också det att man förväntar Jag får, man får se Malmö göra detta hela tiden liksom i till typ så 10 år nu. Ja, mm, men man, Men man förväntar sig också att vi ska visa att vi ska visa öppna sår eh, mot Hammarby då för att just det är, liksom, ja, ja, det, det är ett storlag i Stockholm vi möter eh, eller ja, från Stockholm vi möter då tänker man att vi ska ändå ska blotta oss och visa oss eh, så här lite sårbara och så där. men det händer inte och då blir man bara så här ja yeah, det var det nu drar vi till brasseriet lite så känner man <laughs> ta två bilder och så så brasser <laughs> semester killar pratat Ja. Men ni är med på vad jag menar att det är, lite så här, det är lite pyspunkiga idag när matchen drar igång att man känner att aha, de var inte så jävla bra Hammarby mm. Nej, sen Jag försökte prata med Kim om det under matchen också det här. Edwin Kurtuler spelar i deras backlinje det är en landslagsspelare jag blir typ provocerad och att se det nu, nu, nu går han ju av för han inser att vi är för dåliga Så jag vill inte spela vidare så han Han haltar ju av där Men man ser Lagerbjörlke och Sebbe på andra sidan så blir man nästan frustrerad Av den tanken också Men det, det är ju intressant, hade inte Holmen Tackat nej till anslaget så hade han ju varit för det Där till börja med Och eh, efter Den här säsongsinledningen så måste ju Lagerberg vara, vara vara högre i rang där det bara utgår ifrån Och jag någonstans utgår ifrån Att Jan Andersson var på matchen då dessutom för att han var i halvsta i år. Är, är inte Edwin Kurtuls nya Clebis Jag vill bara dra den här. Så referens för alla jävla lyssnare, oavsett hur ålder det här är. <laughs> ja, men det skulle han ja, ja, ja, absolut kunna vara. Alltså... Jag tycker att du har alla de här Kalle Kall men de var ändå med ganska många kvalmatcher och blev petade inför mästerskapen Det, det är för smart nu Kim, nu får du vara tyst ja. och låt mig förklara här Men jag tänker mer när jag kan någonting för. jag, jag men Klippesaren, Per var ju en sån som alltid var med i landslagstruppen och han spelade någon match då då Men det var ju lite för det var lite för dåligt, han var lite för dålig själv och sen så bara ebbade ut och han spela alltså ska. Det, det, det är ju ingen som. Ja men precis. Men det är ingen som vet som var vilken som varkligen på sin första landskamp eller den sista landskampen. Nej, men gjorde han mindre än två tänker jag. Jag vet inte. Men... Det, sjuka, det sjuka är, Glenn, att du berättar, när vi var på Bruce Springsteen i onsdags förra veckan, du och jag, då, då började du prata om Kliberes Arendt, för du menade på att han hade startat mot Makedonien på Ullevi. Ja, men det var ju så här, Anders Svensson gjorde ju det här, hans första landslagsmål var ju mot Azerbaijan borta, det här långskottet, ni vet, som studsade straffområdet, ja, det det. matchen efter, det här är mina minnen från när jag är 9-10 år Då pappa drog oss till Ullevi För att nu ska vi se Anders andra landskamp Den var mot Makedonien på Ullevi Det Anders Kjönsson också avgjorde Och i mitt minne är att Klaibisarren startade matchen Kan stämma ja. <laughs> ja, Jo, jag, nej jag, jag, är, jag är faktiskt med på den Så kan det vara nej, men, för, för, för att återgå lite till nutid då, att Jag håller med, man blir faktiskt Jävligt provocerad överlag när man ser hur Svenska landslaget beter sig och vi liksom har den här perfekta backlinjen med Johan Larsson, med Sebastian Holmén, med Gustav Lajibjälke och med Niklas Hult. Gud vilka helliga killar. Ah, nej. Jag, jag börjar typ nästan så här gråtskratta när jag hör namnen. Ja, men lite så. Lite så är det. Alltså det är fantastiskt. Och så har vi Hakon Valdimarsson i mål också. Och, och idag liksom, idag behöver man inte göra det. Idag behöver inte Hakon göra ett skit heller, alltså, de får det till en bra räddning men han har ju handen där redan, Den är det här skottet som Mikkelsen drar iväg väldigt snabbt. Ja, det, det, det skulle jag säga, det är enda målchansen när det är avslut från kort avstånd, när han tar den och drar ut den vänster och stolpen, men i övrigt, det finns ju ingenting. Nej. Och vi, vi har två skottmål och det känns som de går in typ, det, det, det, det är så här, spontant spontan det efter den här matchen. Jag tänker, vi, måste, vi, vi, vi kan inte hålla på att prata om hur dåliga Hammarby är, för de är jävligt dåliga och de får alldeles för stort uh, ute i med media. Vi kan, vi, vi kan slå fast det. Men det är också Expressen, körde ju nu en huvudrubrik om, uh, det var en bild på Simon Strand när han begravde sitt ansikte i händerna. Och så, utbuad när han var tillbaka i Borås, så står det. Det Förlåt. Förlåt att jag, för jag började skratta här. Jag hade tänkt att ställa en fråga men jag började skratta när jag läste rubriken bara. Men alltså, han, han blev ju inte särskilt utbuad. Vad är det för jävla rubrik. <laughs> då skulle de ju ha hört hur Donny Nordmark var på arenan. eller Kommer du ihåg när Sjöhaga gjorde mål för Trelleborg? om det var Drugge? Nej, jag fast båda gjorde det. Och, ja. nej, men, det, det... Förr kändes det så jävla typiskt att de, de spelarna som gick från Älvsborg till andra alltså, klubbar Det, det var ju just nu alltså, de man kommer ihåg, det är de här anfallarna som Hasse Berggren, Joakim Sjöhag och Andreas Brugga, alla har såklart gjort mål på Älvsborg Och jag tror att alla de gjorde mål på Borås Arena dessutom såklart Jag tror att Hasse Berggren gjorde mål på Älvsborg, både i Häcken och Jävle, dessutom um... Ja, men, eh, so. <laughs> alltså, det, det där, Johan Wieland kan jag minnas Att det, det buades ganska ordentligt på det, det är en sån här match När Kim är arg för att folk buar för att han Lite för ja. Ja, men, men idag, jag, jag kan inte så här uppleva Att det finns en unison Utbuing av av älskeborgare kring Strand. Därför förvånas jag av att Expressen Som jag sa förut Aftonbladet och fotbollskanon Toppar sina sidor med att Bayern är dåliga Och så är det så här fem punkter om varför de är dåliga Medan Expressen kör att Simon är utbuad mm. Det är så så konstig första rubrik ja, men det, det, det går inte att komma ifrån att han Buades ut Men äh, att, att det skulle liksom Vart grejer i matchen Det är liksom väldigt överdrivet Så jävla mycket buvande var det faktiskt inte på Simon Vilket jag personligen är men det är jag, kommer, jag kommer in med vinken då att det kan ju vara så att de har inga rubriker i välspr för att det finns få inga rubriker att sätta vi är bara stabila och tråkiga idag. Det är väl lite så eller? Jag så är insett när det tur och Johan han gör det han ska Ja, på, på, på en jävla målvakstavla också Vad är det för målvaktspel Hammarby Nej nu ska vi inte börja, förlåt förlåt. Jag hejdar mig direkt här Men, vi ska men, men, men det, då kanske vi Då vill jag ta in det Vi landar där att det är Hammarby som är extremt dåliga Vi gör en dålig match och Hammarby är ännu sämre Ja, jo, mm. vi gör det Men vi gör ju inte en dålig match Alltså vi, vi har ju Sten, koll på dem André ja. Römer Hans, ja, han... hans första halvlek är ja, så. jävlar vad var bra han är. Ja. Han är alla Bra sak. Han, han är alla stans. Ha, ha, har, har till och med jag sett det, vet du? då är det bra. Ja, men det är ju mycket uppspel han bara så här går in och kliver in och bryter. Och några av dem blir ju så här. Det, det blir målchans när han går in och tar de här brytningarna ibland. Det, det, det är det samspelet som jag kan tycka Ibland han har med Casemiro, och Beidou Att Röme tar brytningen Och sen så får vi skapa målchanser från det För att vi kontrar snabbt där är ju, det, det är ju en viktig ingredienser Det här vad vi ser just nu Det är det verkligen Och i första halvlek tyckte jag det var frustrerande Jag låter så negativ hela tiden Men det var lite frustrerande att vi inte kunde omsätta Hans brytningar i någon så här rejäl målchans För vi är lite Vi är halv, lite halvtrötta Offensivt idag men lite om att, eller just idag så det, det som har varit bra, framförallt officiellt hos oss i år, har varit yttrarna. Nu känns det som att om vi ska prata om två sämre spelare idag så är det väl liksom... Det, det händer inte fullt så mycket med Bärnarsson och Ockel som man kanske hade tyckt att gjorde i våra så att säga. Åkel tycker jag är ju väldigt mycket i och för sig. Mm. Men, men däremot, Bernersson är ju rätt. Det osar, otiming, lång väg när man ser honom idag. Glenn, du, vem, vem håller du med här? Nej, men så är det ju. Att det, det, det, vi, han, vi landar väl där att vi målar upp Bernersson som den stora underika i just nu i det läget vi sitter i. Vilket är fullt rimligt. Ja, och sen, men det, det, det man ska ha med sig då är att. Andrejka är ju mer en spelare som gillar att ha bollen nära sig För att sen kunna liksom snabba rörelser, små ytor Ja, alla vet det där Medan Bernarsson är den som ska gå på djupet Att det är inte riktigt samma spelare Och idag får inte Bernarsson ytorna att göra det han är bäst på Då blir han utbytt i 16 minuter Och ingen minns riktigt vad han gjorde Han var dålig domaren han var också Men det, det lämnar vi där hen Vi ska inte bli en sån podd som sitter och gnäller på domaren men äh, ja, då gjorde vi så att äh, det tycker jag också är jävla härligt att vi, har sån, äh, att vi har sån bredd på bänken så att vi kan slänga in våra täng, stuva om lite på mittfältet, kasam får gå ut i ytten och det känns exakt lika stabilt som tidigare. Det är inga konstigheter. Det är ju skönt. Ja, vi, vi släpper inte till målchanser. Det Nej, alltså, nej. Och, och det och då återkommer vi till att de är dåliga för att Sebbe och Lagerberg De då behöver inte ens blocka skott i då. Ju... Ja, Lagerberg gjorde det en gång, det såg jag faktiskt. Ja och det gjorde han den här du vet den här kilini gesten att ja, han flyger ha, som att han han han med nävarna och, och så bara liksom. kör så liksom. Ja. ja det är härligt att se. <laughs> det, alltså en, en brytning betyder nästan lika mycket som en mål. Det, det kan jag också uppskatta. Ja, och det säger också någonting om laget man är i. Att, att, att okej, okay, det är det här vi tävlar mot idag. För det var ju känslan i så här andra halvlek att okej, okay, vi tävlar. Visst, vi ska ta tre poäng, absolut. Men vi ska fan se till att hålla nollan. När, när vi gör 2-0 sen, då handlar det fortfarande om att vi ska fan hålla nollan. Då gäller det att vara på... Man måste vara på, på, på, på, på, på. Ja. påkopplad. Popcorn? <laughs> ja, popcorn, exakt. ja, men... <laughs> jag, jag vill återgå, vi, vi, vi lämnar det här Simo strand väldigt fort. Jag, jag vill bara så här, köra en eh, omröstning, eller jag vet inte vad man ska kalla det. Olle, buade du åt Simo Strand någon gång idag? Ja, brukar vara, överlag brukar vara att jag skiter helt i motståndarna faktiskt. Så nej, jag buade inte se åt Simon Strand, men det beror inte på Sima strandhandlingar eller så, utan det är bara så att jag, jag skiter i motståndare. Jag älskar Elfsborg. jag skiter i resten. Jag buade någon gång, ren känsla, att det kändes gött där och då. Mm. Kim, hur gjorde du? Jag är inte, jag, jag vet inte, är jag pragmatisk skulle jag säga det, men jag, alltså, det, det har hänt att jag har buat mot motståndare spelare som har spelat i Elfsborg, men jag... Jag vill gärna ha en grund för att göra det och i min värld var det så att Simon Strand blev borttvingad mm. Mer än att... men Han platsade inte, han närmade sig 30, vi fick jävligt bra betalt mm. Nej, det kan absolut inte bua ut så, så, så, Detta är typ en av de spelarna, det har varit lite för mycket känslor för mig alltså, du är, Buar du eller inte? Nej, jag byr absolut inte ut Simonstrand. Nej, du, du var inte med en enda gång. Nej. Nej, bra. Så jag nej, nej. Att göra alltså, den, men... när han blev utbytt var det inte så att du stod ju inte och honom. Nej, nej, nej, det är klart. Men det är väl skillnad. Mm. Men jag byr inte ut Johan Vilan heller. Men jag byr garanterat ut eh, Nordmark på den tiden. Men, men det, det är skillnad på en sak. Jag tänker också att det där duandet kommer ju från en... Eh... En produkt av en i övrigt väldigt händelselös match Vi hade fan inte, vi hade inte ja. skit och bry som idag Men det är det som av sig. jag, jag, jag behövde utämnen i Audit också när vi mötte honom, så ja. klart. Jag, jag vill ha topp tre Judas från Kim här Snabbt, Kim pappa, pappa. Just nu kommer vi bara på två, eller nej jag har nog fan tre, det här, det här skulle kunna väcka rubrikerna så alltså kommer på plats i så fall, det är Ja det, det gör det För jag tycker, ja, ja, ja, tyck ja men han hade förlängt kontakter typ året innan och sen blev han om att han skulle ha mer betalt Och så liksom, ja, ah, men då, då kom hä häcken över ett fett och Stefan var tvungen att sälja Alltså, det var min känsla då när jag var 17 år gammal, vill jag bara eh, mm. Nummer två, men vi får väl säga Nordmark, mest på grund av FN spelet Han gick det som bort. uttalaren i samtalet ja, ja, men... Att han ville vinna guld Och sen så gick ja. jag, så han guld den, han men, men, men, men, men det tycker jag också Det är det jag menar med efter spelet Och sen eh, nummer ett Den är det utan tvekan Och det vi också Men, men, men är, det. är det det skälet att han tränar med Elsborg Men väljer att på för att när han tränar med Elsborg Ja för att Elsborg är alltså mer eller mindre öppna och, Ja det låg väl kontrakt på bordet dessutom Ja uh. Och han har tagit ganska bra kontakt. Sen visade sig väl i efterhand att det kanske var bra att inte plocka hem honom, även om han gick och en guld som någon supersub som defensiv mittfältare för all del, men ändå... Jag vill inte vara den som är den, men vi kan inte fastna i det här nu, för vi har en framtid att se till också. Ja. ja. Men glöm inte vi, en... vi fick åtminstone topp tre judas av alltså. Kim, det är ändå... Ja, det är ja Och snabbt... Ja, det, ja var... det. Leverans. det här var ingen planering. Det finns inget manus från, uh, här. Nej, det gör det för visserligen inte. Men vi ska åka till Kalmar på söndag. Mm. <laughs> jävla vändningar i den här har, har vi ljudas till det menar du Guiani då, var... André Römer är avstängd. Hymmet är anfallare i Kalmar. Men det räknas han. Jag, jag får ju alltid höra det jag, jag hade ju en podd en gång i tiden med John Östby kallade vi ju Dennis Hymmet för Allsvenskans Pogba. Jag har ju fått äta upp några gånger Hur fan kunde ni göra det? Han var ju inne i mitt fältar i en Han var jävligt bra faktiskt Ja, men ni, du har kvar också den chatten som du och jag hade Där jag skrev att om några år spelar Dennis Hymmet i Örebro Och vi kommer helt att ha glömt av att han har spelat i Älvsborg Vart hamnade Dennis Hymmet sen? Jo, han hamnade i Örebro den, den ska ha. Jag tror till och mm. med att du, du, du fick någonting för att du, du hade rätt i det fallet. Mm. Men, men vi måste fokusera på vårt eget nu. Vi måste fokusera på Älvsborg. Um, målvakt, backlinje ser kanon ut. Vi är alla överens om att André Römer är vår viktigaste, ett otroligt viktigt mittfälsankare. Han har avstängd här nu på söndag. Vad, vad, vad tror du händer då? Eller är det Boateng som tar den rollen eller får Kevin chansen? Nej, jag tror att Boateng får den rollen. Det känns lite så att efter inhoppet idag också att han, han är närmast på tur. Det, det tycker jag också att Kevin är ju inte den ersättaren riktigt. Att han gick in och ersatte... Mot ja. för förra äh, Precis. Det innebär ju inte att han är ersättaren. Lång... Det, det, om vi ska säga så här vi, Just nu vår trupp Så kan jag känna att vi har två spelare på varje position Förutom Vänsterback har vi inte riktigt en tillspelare Och Römers position Där har vi inte en tillspelare. Så Niklas Hult och André Römer Är de som är svåraste att ersätta mm. Så är det Men det, det är ju samtidigt ingen så här Alltså det finns ju ersättare men ingen är så klar Det finns liksom fy, jag, jag skulle säga att det finns fyra ersättare till andra Römer Kanske, ungefär det finns ju då... Givna alternativet är att slänga ner André Rö Eller... André Römer ska vi inte slänga ner. Förlåt. Förlåt. Det är brasseriet tagget i mig som... Nej, men det... André Boman. Ja, men exakt. Exakt. Alltså, givna alternativet är att slänga in Boateng. Sen har vi Kevin Olmén. Vi har i Oma. André Boman har spelat in i mitt fält där i Varberg. Det finns ganska mycket så här... Noah Söderberg har spelat en gång också. Men det, det, det har jag en fråga. Jag har inte varit eh, bidragen i det här manuset heller såklart. Men känns det inte... Eller, ja, missade jag det i så fall, men Noah Söderberg kommer väl inte in idag? Nej, det gjorde han inte. Känns det inte att han sjunker längre och längre ner i hierarkin på något vis? Jo. Efter det här... Eh, Inbytet och utbytet det, det luktar väldigt mycket David Olsson där tyvärr Mm Och med David Olsson menar du då att han eh, är en kille som går i Älvsorgs alltså, ungdomsakademi och sen känner på Allsvenskan ganska Ganska rejält ändå Ja och sen får man också säga att det eh, är en spelare som vi tre Tycker extremt mycket om som Varför? I är fall är det bredare Ja exakt Ja <laughs> ja Men, men det, det, det är ju någonting i det där att det kan bli liksom en hög topp i förtroende Vilket vi själva är med och bidrar Vilket gör att det kan bli ett tuffare fall sen det går emot Nej men vi hoppas att Noah reser sig Men nu då mot Kalmar mot söndag Då tänker jag att vi kommer starta med Boateng, bido och Kazem Och sen är väl Noah givetvis första inhoppare där ändå är han det före Timote Oumot, till exempel? Ja, det tror jag nog att han är det också, faktiskt. Var Oumot med på bänken då, till börja med? Nej. Nej. Det var inte. Det utgör från att Noah var. Jag som inte visste ifall fallet. Jo, Noah, Noah var med på bänken. Det här... Det här ja, ja, vi ska inte gå in på det, för det hade, vi hade ju en för om Transitsfönsrätt och sådär att... Eh, vad som håller på att hända i truppen och sådär Men eh, Camille Bara verkar ju vara på gång in i alla fall Och jag gissar att idag, Per Frick spelar ju inte idag för att han inte var det, det är också ganska konstigt egentligen Han har för fan tränat nu I ett, en månad Utan att utan att spela matcher och så är han inte i form <går> när det är matcher. Nej, men vad jag inte förstår då, eller det, det kanske är samma sak som du tänker på, men det är att varför i helvete skulle han hoppa in mot AIK om han bara kunde spela 20 minuter där och inte kan hoppa in idag, blir min fråga då liksom. Men det måste mm. vara precis samma situation på något vis. Jag tycker det, det är märkligt, men samtidigt så här. Det är jävla gött att kunna luta sig tillbaka i sin fotölj och ta en, en whisky och så där och tänka att Ja, det spelar inte så jävla stor roll nu Hur det är på För vi skapar ju ut Vart enda lag vi möter eh, Lite så känner jag Även om jag älskar Perfricke jag, jag vill att han ska spe fortsätta spela i Älvsborg, så, men, ja Det är skönt att inte behöva bry sig Om en sån grej egentligen Glenn mm. ja. eh, Då får vi mm. kanske gå till in på den här Svein, Aron, Gudiansen Vi ofta pratar om Också. Nej, ska vi göra det igen? Jo, men Kim Kimsson... Ja, jag... vi, vi pratar ju om Svein Nej, men äglar, i... Jo, jag vet, men idag gjorde han det här målet vi vill att han ska göra. Är det lite så att... Jo, men, jo, men Svein är nog lite som Per Frick var sina första säsonger i, i, i a så där att, Du vet, när man börjar tvivla och blir så jävla trött på honom, då kommer det en övla boll i nät. Ja, det finns jättemycket... Bra liknelse där tycker jag Ja men det är precis när man börjar känna att Aj, men för helvete den här killen kan vi inte spela ja. med, Vi måste köpa bort honom Ja men så gör han mål Och så tänker jag ja men han kan få en till chans Han kan få en till chans. Och så rullar det på sådär mm. ja, Det vill men, ju men... bara att han ska få det jävla flytet också Och göra det tre mot ja, tre gånger. Ja men eh, Vi ska inte prata transferfönster och sånt där Men Jalalabdulaj är på ingång Och det är lite Det har det öppnar ju på fredag, Tansomfönstret. Tansomfönstret öppnar på fredag och då kommer vi ändå ha liksom... Det är lite handlingstid så där för att få... Vad heter det? och sånt där för hela lilla Jo, men det, det är ju det jag funderar på om det är det man har jobbat med här under våren. Att det är därför också det drar ut på tiden. Att det är någonting Nej, jag, inte, jag tror inte det drar ut på tiden. Jag tror det är klart. Jo det är väl klart säkerligen Men jag, jag, Men, jag, jag tror inte att man vill, Jag tror att Stefan har väl presentera På ett snyggt sätt och hittat, liksom. Datum att, eh, de känner De i situationen snarare än någon annan Så fredag förmiddag så kommer det Först upp en nyhet att Jakobilav utlånad till Degelfors Typ såhär 10.30 tiden Och sen 14.30 så kommer det att Jalal Abdullahi är klar för Älvsborg Och innan dess lägger Älvsborg ut en, så här, en, en penna typ Och bakom en klocka och så här punkt på punkt skriver att nu är det hon Nej, det, jag, jag tror det, det handlar ju om så har det varit med alla afrikanska spelare vi har varit att, att det brukar äh, dra ut som fan. Så, ja. Men vad var vi nu i podden här? Vi, vi, vi har drippat bort oss en del idag bara för att en av oss är sugna på att gå på krogen. Men äh, Kalmar på söndag som sagt. De mötte i Mjällby då, och spelade 1, 1 Ja, det gjorde de. Jag ser här att Kalmar bytte in Ronny Jansson i 61. minuterna, han fick ett gulskort i 63. Det heter Ron som... han Ronny Jansson. Ja, det är det som jag fastnar vid. Ja, jag ska kolla kälken. Jag tror inte att den spelare heter Ronny Jansson. Så... det gör han. han är finne. Det, det gör det ännu bättre. Men Bra eh, ja, ja. åt helvete, Ronny Jansson <laughs> Vilket kanonnamn man, man tänker att han kommer från Överkalix eller någonting liksom. Ronny Jansson ja. Mer pistvakt liksom det, det, det, det, det är ju väldigt svårt att ha ett uttalande Om kalmar senaste matchen Och spelar samtidigt som oss, så är det ju mm. Jo men Känslor kring Kalmar borta Tidigare säsonger idag, ja, ja min känsla Är ju alltid att det, det blåser utan bara helvete det är kallt eh, Även om det är mitt i sommaren eh, Det är tufft Jämna matcher Jag tänker på den här matchen När Donny Gustafsson Gjorde sin bästa match I, i karriären kommer du, ihåg, ja, kommer du ihåg honom Ole. Han, han var någon slags högerytter Som också var högerback du, han, blev, du, han, blev, han blev högerback Olle har alltid gjort en poäng av att det är en spelare vi aldrig kommer minnas Ja, så är det ju verkligen Sen har jag gjort i skala så tycker jag att Daniel Gustafsson någonstans var lite underskattad för jag menar, alltså, När vi gjorde en dålig säsong i Allsvenskan så gjorde han ändå åtta mål Jag tycker det är viktigt att poängtera och kanske viktigt att minnas av Daniel Gustafsson just av den anledningen Dessutom cyklade han till arenan Det gjorde Victor Claesson också Och gör lagbältet med. Per Frick är det också Fan, vilken dålig podd vi, är. vi måste hitta någon. <laughs> <laughs> någon typ av bra grejer att säga här. Pastan med Daniel Juss och sånt. Men... Nej, jag förstår, jag förstår det poäng, absolut. Men Kalmar, borta. Ska, ska vi... Alltså, jag känner bara nu, ja, vi åker dit och hantar tre poäng. Vad säger ni? Ja, det är väl samma. Det är liksom det här läget som är inför varje match just nu. Vi sitter ta guld. Mm. Det luktar inte väldigt mycket kryss här då? Nej. Nej, faktiskt inte. Vi ställer ju jag... dem också. Alltså, alltså, vad är det sexigaste med Kalmar FF just nu? Mileta –Okej. Okay. Ja, han är sexig, absolut. Från danska andra divisionen där jag har letat spelare. Och nu ser det, till att bli, nu ser det ut att bli en kille från Landskrona istället vid värvar, Vilket är... ah. Jag ska inte säga att jag är besviken, jag gillar Camille Ibarra. Men det, när man har scoutat hela Europas andra divisioner så, ja. ja men, om, om då, <laughs> nu, förlåt att jag kör över din egocentriska show här, Olle. Men ändå, tre, eh, sju mål på tre, 13 matcher från Miljeta Rajovic. Det är ju en spelare att eh, vara lite rädd för när det gäller matchen på söndag. Ja, det är grim. Jobbar du imorgon, Kim? Ja. Okej, okay, ja. då drar jag ner, ensam ner till krogen och om vi inte har något mer att... Jag får inte med hunden in i alla fall så tyvärr. Nej, du kan inte ta med hunden på krogen, det så är det men jag det här ja, abrupta. Med det här, men... kan vi inte bara återigen tänk, ta en tanke nu på att i veckan kommer Elspur och Gularnen och släppa en härlig nyhet om en tillsammans tillsammansresa. Så håller vi modet uppe och vi, blir, vi måste bli för negativa nu när, när det går så jävla bra. Ja. Är det vann oss på det eller? Ja, det är väl lönta. Ska vi, spela, ska vi avsluta på det med Glory Days då? Glory Days med Bruce Springsteen är en, en veckans haveriklåt hos mig. Så det får vi gärna köra. Ja, vann oss ja, på er så hörs vi efter Kalmar. Hej på er.